ficación de nuestra sangre con la tierra a la salida digo wey Deak chingurriotsak irratsaioan gaude. Wei, donantsi, donantsi. Wei, donantsi. Hipalmemoanino yo Hemen gaude antzetegratean txingurri otxaken. Pili eta mili zuekin, ongi pasatzeko prest. Bueno, eta gaur gai batzuk baditugu zuentzako. E, hemen, hemen gokide bat, aitorrek elkarrizketatu du onia hurren etzeri gabe gelditu den pertsona bat. Eta bera kontatuko zer gertatu den. No la ezak botadion, udalak botadion etxea errepide bat egiteko eh igualdearen e, inguru bidea, hein zuzen ere. Berelekokotasuna entzungo dugu. Gero badaukagu ere, bueno, e, berri, txa, berri triste bat, berrir tragiko bat arail dute eh herri e, indigenoen de aritzen zen emakume aktivista bat honduras zen Eta, bueno, ba, bera harien itz batzuk entzunko ditugu, naiz eta erdaraz izan. Eta, bueno, gero daukago ere, zubieta eta goiten lerroen inguruko berri labur batzuk. Eta, zortziterdiak inguruan, egingo diogu egin elkarrizketa isari, horeretako lagun bat, bizi dena hamburgon. Eta bera kontatuko digu, ze ari diren egiten, errefusiatuak laguntzeko zelanak egiten ari diren erefuxiatuekin batera elkarlanean. Eta bueno, pues oregotea espera 두고 ta gurekin jarraitzea. Musika peska batekin hutseko zaiztuzego hemen eh? orain. Lupa. Lupa. Dian, di, Diana Bella. Nazi Pero mujer nací en un mundo pa' machos De huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato De infidelidades, de irresponsabilidades De guerras, de multinacionales Pero mujer nací en un mundo de varones Donde a cada uno siete esclavas corresponde La propiedad del alma, sin respeto de nada Pero nací mujer para estar callada Mujer nací según el mundo para asquearlo Para saber cocinar y los hijos criarlo La labor doméstica y los ojos cerrados Limitada la vista, el perímetro privado Característica el silencio, la sensibilidad El llanto como solución, amor incondicional A todo en cuanto hiera, amar, refutar Aguante máximo porque mujer nació para aguantar Buscar la voluptuosidad, asegurar la venta El éxito es un marido que mantenga Y libertad se entenderá como poder trabajar Haciendo de modelo, presentadora de parándulas Eta que saber callarse porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben Pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir Vamos que nada nos detenga, la lucha continua, la victoria espera Vamos que mujer representa, la vida, el argumento, el amor y la fuerza Vamos que nada nos detenga, la lucha continua, la victoria espera Sabemos que representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Mujer nace cuando sabe que es lo que en el mundo hace, mujer nace cuando ama la lucha incansable, cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto en el momento que separa la belleza del cuerpo, encontrando en su interior la estética de lo perfecto. Dignidad, con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas, pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia, pues mujer nací en un mundo pa' machos, para contar decirlos y también admirarlos para cuestionarnos y con amor mejoras para unir mis manos a sus manos y perdonarnoss por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años por y respetatar a las dueñas de la tierra al hogar de la vida a la magia eterna el poder la vida el poder ser en esta mujer nací orgullosa de este mi cuerpo y mis ideas y mujer orgullosa del hip hop y de mis ideas Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa la vida, el argumento de la fuerza. Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa la vida, el argumento de la fuerza. Espero mujer nacida, tengo algo por decir, pero mujer Naurriko ere muaren e, bizit diren familiei ordezko etxeak ematen hasi direla. Honela azaldu dugu izontan, ba, irungo, irintza ordezkaria, Xabier iridoi jaunak, eta bueno, berri honen inguruan baitaren, bueno, bestelako ikuskontu batzuk ere jasoko ditugu antxeta erratian. Telefonoaren beste muturrean, pegi leku ona dugu bera, baitare, bueno, ba, e, familia kaldetu bat da. Eta bere iritzia, eh, jasoko dugu esan dugun bezala kaixo arratzaldeonpegi. Opa, arratzaldeon. Bueno, lenik eta behin serio itzente zaizkizu bai Irungo herrikoitzaren e, udalesiaren aldetik egin direna adierazpena goizontan. Ba, ni pertsonalki gustiz lotzarri zait analako alako, alako adierazpenak egitea, baizik eta eh adierazpen horien e, kondotazio connotazio propagandistematik. Iri hmm. delaunak argi eta garbi esan du e, etxeak eh taldetuak etxeak jasoko ditugula bai eh lehia diolako eta ni horrekin horretan agos nago guk etxeak jasoko ditugu e, le, e, legeak le diolako eta hori horia da eta o, justu iruditzen zait hala izatea baino alako egoerabetikan propagandismoa sustatzea ba lotxarri iruditzen zait se askenean propaganda horren oinarrian eh familia Familia baten sufrimendua dago, eta efeit bat ero justu iruditzen, ba, iridoi jaunak, orain bere, bere golkoari medaia jartzea, errealitatea, ba, famili, familia askoren sufrimenduaren e, sufrimen gainean. Baitare, e, berak esan, e, berak esan, e, berak esan bilitu itxelegre batzuk, esan du ikututako familia, ba, ba, kizonon ni ikonbibatuko nioke, ea, ea, ea, ea eh alako, e, alako, egoera bat biziko da ea ea hori pasa ondoren e hati kontuta hitzera bilikozun eta baita ere eh paudaletxeak eduki duen sentsibilizazio horretaz harro dago baina nik 6 urteko gatazka, 6 urte pasa dira eta 6 urte hau ondoren nikorren ikan ez dut udaretsiaren sentsibilizazio puntu bat ere aurkitu bizkat Historia hau azaltzeko e, azaldu nahi dut egun batetik bestera e, udaletxea torri zela proiektu e, urbanistiko batekin e, logikoa da udattze bateke eta proiektu urbanistikoa, baina ez dena oso logikoa da ba e, azkenan proiektu urbanistiko hau, ba, orain izango den bezala jendearentzako beste gazo berri bat izango dala attorriz salttzen digute, baina er realitatean proiektu hau izan berzun eh ba etxak izan ber ziren hasieran proiektu honek 3 4 aldaketa eh hasi e, ditu 6 urte hauetan zehar eta aldaketa hoietan ba sartzen da aldaketa horietan sartzen da ba etxeak luxuzuak izan ber zi eta gutxi naka ba kaixoa era belata etxe hauen baita jaitzen jonda Eta ziren, eh, adies horrein, beste eda bide baten posta irakusten dut, eta jartzen du la necesidad de adaptar la carretera entre honi aurreitzen perenea. Bueno, guk horrein, komentario horrein inguruen guk uste duguna da, ba zer gaitik ezuren egin bide hori etxen inguruan, Haibiz, ala triste baserriaren albotik pasako da etxea, baina eta guk betidanik esaten dugu badeira. pasatzea errepidea gure etxo ondotik, baina on, etxea ez botatzea eta etxea eta baserriak errespetatzea. Azkenan gure ondare bat dira dago. Baina, bueno, etxe errepidearen nahitzaki horiekin, errepidearen nahitzaki erekin, ba, etxea eta baserriak botaz zuten eta sekulako organizazio puzka ino izuzten. Alibiz, eh, organizazio puzko horren adibide bat da, bai... Eh, Eraikuntza inguruan ez bertzula, eskola bat, ospitale bat eta atletismo pista bat, baina orain inork ez, ez daki ezer hiru hiru eraikuntza hobetz. Eh, elkarrizketaren el Carrisquetaren hasieran aipatu doso, bueno, bai, Irungo udaletxearen aldetik orain arte, ba komunikazio guchi baitare izan dela, ezta komunikazio minimo izan da minimo Minimoa, gutun bidezkoa eh abokatuen artean eh gure mire familiako abokatuak eramendu kontu hau eta eta berak jaso duen lerantsuna ba minima izan da oso oso gutxi eta eta berak esaten duen hori sentsibilitate eta eta moduan ulertxu dugu eh aurteginmanoma duguren ana hurbiltzea baina es e, dena dena gutu notzeta joan da. Beraz, eh, bueno, eh, laur bilduko dugu, pixka bat baitare, eh, zure bueno, ba, zure lekukotasuna eta zure kezka, alde batetik bai. legea eh, bete dela, hori azpin barratu behar gezen. E, legea, legea bete da. Eta ez dela izan ba, kasunetan irungo daletxea edo irigintza departamenduaren iniziatiba bat, eh, bueno, eh, guztia ezta. Hori alde gea bete da eta eta azkenean soberan dagola, ba jarriera propagandistiko hau eta tipe eta hiri behiren bizkarrean nera jatxo hauek jartzea. Uh -huh. Ba, osongi, pehi ez dakiz, zerbait gehiago gehitzeko duzun? Ez, ez, zerbait, ez. ez, ez, ez. Uh -huh. Bueno, ba, zure hitzekin, eh? gelditzen gara, ezker mila benetan eh? gurean Zubeir. izategatik, mi esker. Zure hian zategatik, venga, esker. Agur. Bera segidan no, onorreko eremuraren e, bizit diren familie ordezko etxeak e, ematen hasi direla Honela e, azaldu dugu e, izontan e, ba, e, bidea, ba e, irungo irintza ordezkaria Xaber e, iridoi jaunak e, eta posibira, bueno, berri honen inguruan baitaren e, besibira, bueno, bestelako ikuspuntu batzuk ere e, jasoko ontitugu antxeta erratian telefonaren beste a, xaiatik, muturrean e, pegi leku ona dugu bera baitare familia kaldetu bat da eta berri iritzi jasoko dugu esan dugun bezala hala kaixo arratsaldeon belli Ona arratsaldeon Bueno, lenik eta behin serio itzen saizkizu e bai Irungo herrikotxearen e udalesiaren aldetik egin direna adierazpena goiz ba ni istatonalti guztiotako bai, eta italako alako adiratzenak hitzea basiketa eh adiratzen horien eh kondotazio propagandistematik ez daude baserriak eta gideauna adi eta garbi esan du eh etxeak kalketuek jasoko ditugu bai eh lehiak eta horrekin horretan agos nago etxeak jasoko ditugu legeak aldio eta hori da eta justu edo ditzen zait, ala izatea, baina alako egoera bat egin, propagandismoa sustatzea, bat lotxarri edo ditzen zait, propaganda horren oinarrian, familia bat egin dago, eta ez zait bat ero justu edo ditzen, ikidoi bere golkoari medaia jartea, errealitatea, familia askoren Sufrime, re, sufrimen sufrime luremañan baita ere eh vera que san que eh, vera que se ha vivido pa pa dizonaiko no, migradoeria que eh, eh, alako Video elektriko haren inguruan hitze dugu Garaz Isabeletak argia astekarian idatzitako e, artikulu baten oinarrituta. <mulik> Izan ere 2011an aurkeztu ze zuen e, redz elektrikade Espainiak laureun mila bolteko linearen proiektua eta deikastelu ezkio itxaso lortuko zituen. Baina etzen, utxatik aseitako proiektua alde batzera utzitako deikastelu gazteiz goiten txioko linearen jarraipena baizik. Espainiako estatuko aldizkari ofizialean argitaratu zutenaren arabera, ingurumenari eragingo lizkioken, kalteen eta egondako oposizioaren eraginez bota zuten atzera lehen proiektura. Eta, orain dagonaren e, gatik, hau da dikaztelu itxasokoaz ordeztu. Goiten txioko linia honek, egun da hogeita bederatzi kilometroko ibilbidea izango luke eta Euskal Herrian orain arte ikusi gabeko dorreak izango lituzke. Hain zuzen, laro bost metroko altuera izan e, dezakete Bilboko BBVaren dorreak adina. <totipen> Goiten linearen inpaktuak esparro askotan kaltetuko lituzke herriak. Paisaiari eta ingurumenari eragien goli izkioeken kalteak begibiztakoak dira. Natura Bimila esareko eremu babestuen artetik pasako da linea. Ala nola, urbasa handia, aralar, eizkorri eta horiagoienako eremoen arteko korridore ekologikoetatik. Hango animaliei batez ere egazki babestuei, ugaza eta arra nobeltzain zuzen, zuzenean eragin lieke. Eta horre, landarere ere kalteak erain e, karriko liztioke, aritz pago eta arteak moztuko lirateke eta. enean ezzezik herri horien eta bertako biztan lehen bizitzan ere eragin zuzena izango luke linea eraikitzeak. Osesuna dago alde batetik. Horrelako linea baten azpian lanpara fluoresestente bat bere kaak pizsten dela ifuz daiteke plataformaren e, goitenzioko linea honen kontrako plataformaren bideo bat, batean. Eta noski e, ulertzekoa da eskatuta daude herritarrako eta... E, beren jarri, e, jatorrizko herriak usteaz e, pentsatzen ari dire beraieteko batzuk. Lodopista elektrik horik ez plataformako kidek hasieratik salatu zuten goiten txioko linea horren helburua ez dela tokiko energia behar izanak asetzea. Egonlitezkeen energia desorekei aurre egiteko lehenagotik eregita dauden lineak indartzea nahikoa litzakeela diote. Horrez gain, urruneko urbildu eta urbilikoa urrundu besterik egiten, izan ere Goiten txioko linia honek aspiestazioak behar ditu energia bertatik hartu eta arei gotzeko. Eta onartu berri duten 2005-2008 energia plangintzan gintzan egin dute aspiestazio hau. Horrek esan nahi du ezinezkoa izango dela linea tokiko behar izanaitara erabiltzea. por no tener que te entienda, por esconder tu menstruación y tu sensibilidad los cambios de ánimo de tu ciclo lunar en un mundo de hombres que te pide ser deforme, que te impide estar acorde con lo que sientes con tu esencia de mujer conforme te crees el cuento que te cuenta este sistema y al tener que decidir se te forma el gran dilema entre seguir tu corazón o estar por obligación manteniendo estructuras que te crean un problema que no encajan en tus caderas Ni en tus venas, ni en tus ganas de comer, ni en las de acoger Porque aquí estás en creer que lo estás haciendo bien Si te pones pantalones y tienes más cojones Pero en verdad pierdes tu propia naturaleza Tu identidad haciéndote la leza de lo que sabes con destreza Y así te entregas a este engaño de años Y tomas la pastilla anticonceptiva Para estar más protegida Y así te alejas de los ciclos de la vida Y te hacen trabajar hasta el mes 9 Con antojo y con sueños Sin poder conectarte con lo que sucede En tu vientre que vive el cambio más maravilloso Teniendo que cambiarlo por un estrés calamitoso Pariendo de manera inconsciente Peor que adolescente Que no sabe lo que siente sin saber ni cortar el cordón un video Te entregas a ser tu mamá entre jeringada anestesia y guantes plástico otros toman decisiones por ti cuando eres tú la que sabes mejor que nadie es par y dejas a tus hijos para ir a trabajar delegando tu instinto natural de criar tu amor maternal que se siente ido, pues ha sufrido el desastre de transar y después dicen que está mala la educación cuando los niños crecen sin nada de atención como si una institución fuera mejor que una madre que educa desde su corazón y te preguntas qué es lo que, que te falta, falta? Que es este vacío que te embarca por qué te sientes débil cuando sabes que eres fuerte, por qué te sientes confundida cuando estás tan convencida. Mujer que te sientes sola, asustada, desganada, aturdida, almacenando energía indebida Te invito a que nos juntemos y quedemos conectados con nuestra sabiduría Que está tan abandonada pero que está tan latente nuestros úteros potentes Que son capaces de cambiar el mundo Desde nuestro estado más consciente y desde nuestro sentimiento más profundo askotan bezala, e, bion gaur bereziki martxoak zortzi e, ba, oso present dugularik. Gaurko irratxa joan, e, ekoiztutako iztutako musikazo jujarriko dugu, hau lintzei esteirlin dugu, e, Diana Abeia entzun dugulen agotikan, Fabiola Machado, Lastaradas, Belduberberiken parte hartu zuten, ba, Neska talde baten e bat ere bai jarreko degu la otra bebe bueno ikusiko dugu ber ematen digun guztia jartzeko denbora binon jakin dezazuen dena emakumeak ekoztutako musika dela egundenek usai bera Ez zute izaten gugan, korputzez jakin honekin, abentura. Mudu salatarian, kulero kotsurian, ilusioz tabeldurrez ezagutu zintu da. Makun bena izurekin Uztori gabeko mutxugo soekin Altzamarren zantan gozamen arekin Gorriz, gorriz ikindutako Espainiekin Makillaje azpiko gran odenekin goizetako ajearekin Arrazoi gabeko malko alaiekin Gorriz, gorriz ikindutako Espainiekin kasunekin da miña sua ber zergatik saran ire irrifarraren jaben ia ja, nola naizen nire gorputzaren menpeko naizeta asko eman diogun el zergatik dugu mina bizitzaren oinarri in Ber, nire saranire irrifarraren jaben. Lehenen yeah, atuz sagitzen ditengo. Nola naizen nire gorputzaren menpeko. Enbora pizkanaka aurrera joan adan, ikasi du nirekin behartzaitu dala. Ah, ah, ah, ah, ah. beran, ez dute izaten bugan, korputzez jakin honekin abenturan. Modu salatarian, kulero kotxurian, ez dakizu zuri esker, zenbatik hasi dudan. orain bai telefonaren beste aldean Iza dugu, X Hamburgotik eterrida eta berak kontatuko digu nola dagoen egoera hortikan arratsaldeon X Bai, arratsaldeon, bai. Arratsaldeon X Bai, arratsaldeon, zuten zauek, bai. ni dizu bai? Entzuten diguzu? Sí, bai, ni bai. Vale, vale, osondo. Osondo dituzu, bai, bai. bai. Vale, pues, bueno, naidu sonean? Vale. Ja, bai. Bueno, eh ustedes en ese nire aurkezpenan esan zute, bai, ni Hamburgoki natorrela, han bizti naiz dela uste siempre, zan eh laneanaren bueno, ba, bai, bueno, ba talbat edo beste artean da momentu honetan errefuxatuekin eh laneanari naizela e, gukik daukagulako etorkinen eh proiektua ba daukagu eta errefuxatuei laguntza ematen diegu eh medikuna edo bueno, sasunarloan baresa behar dutenean. Horregatik, ba, bueno, Euskal izanean, ba, betela, ba, det, et, ba, bueno, eh Euskalheri zuekin aitzenean, ba aukera izaten dut eta hemen kontatzeko ba, Hamburgon, Alemanian rocorrean, maian Hamburgon bizi den egoera eh edo errefluxatuak diren egoera e, aipadesaket e, askotan ikusi dirutu zaidelako ba ona iristen dien albustear, ba askotan ba zigu komunikabilen gertatzen dena eta ba izaten dira eta beti ba, zuzenena edo azkerrena izaten dela hartako e, ba, norbaitekin, e, norbaiten gandijako zea. E, gutxi dakiz, zer dakizuen zurek e, e, hamburgoko e, eta erratusiatuen egoera buruz, Ezan behar da, agian kokatzeko pixka bat, ba, hamburgok jadanik e, miliata miliaka erratusiatu hartu dituela, hamburgoi dibada nior eta 200.000 pertsona dituelak eta batez ere urako partean eta bueno hor abuztu iraila eta urte, aurte iazkortada mailarze arizia egunero egunero 500 pertsona iristen momentu honetan eh e, refusatuen etorrera ba Hamburgora pizka e, bat e, gutzitu da baina bueno holako sifrakatari gea izte egiten eta Bueno, barrefuxatuak iristen bienean Hamburgora badaude harrerako edo izeneko lehenengo harrerako zentruak, holako 10 bat e, daude Hamburgon eta ez, bueno, gehioli, Eta bueno, hor geratzen dira barrefuxatuak erregistratu irregistratzen bienean eta hortika eh ba uztebaitako batikakoetean batzuetan ere irabetetakoetean aldatzen dira beste eh e, hau algian pizka kokatzeko eta nahi basoze zerbait galdetu bestela jarrituko da. E, jarretu izaz, eren egia esan, ba ez daukigu e, gauzan dire hartatzen ari denazor. Beraz, kokatzeko ongi dago asizaren bezala, asieratik. Ba, bueno, e, ordu, nondikan datozen horretu hauek. E, or, orokorrean, gehien honbat siliatik dator, baina, bueno, siliatik datorzenak izaten dugunean, badira batzuk ya urteak dara marsatela bidea no se que momento unetan esta cosiliati momento etaan agian edo bueno eh bidea egin dute azko dira pa ba, televiztan edo ikusi ditugun hoiek hoinez datorrenak eta austra pixartu direnak edo mazedonia bat oaind mazedonia konuve tan geratzen ahiyan bidan hoez bezela edo, edo greziatik iritsi direnak itchaso teke dizienak oinez, etorri dienak, oza, em, etorrenako modu ezberdinak daude, gutxi batzuk ere gazkin ez iristen diak, aurako pulurik txikiena. Em, azko ere, hona adibidez, burte batzuk eh, Libanon, eh, Libanoko kampamenduetan, zemen Europak akezatzen duenean eh, retusatu pila eta iristen ba, adibidez, azteiten ba, zaie, adibidez, balaudela herrialdeak, Libano eh, bezala, bert, ba, eh, betiko biztalegoa Eren baina bikolitza ere uh, badauukatela errefusiaatuen uh, kopurua, deraz audena gauze guzte bezula er da. Baina bai Alemania ari dela uh, refuxatu pliak jasotzen uh, uh, lehenengoa uh, Suezia izan zen edo da orainkan herrialdea. Uh, eh harremanean eh, jartzen da dugu zenbat biztanleruen herriak eta eta zenbat eh errefuxatue iritsi dien, oraindik anere eh Suezia da gehihen pertsona gehihen errefuxatu gehihen eh, hartu dituena edo eta bainan gero Alemaniak, ba bueno, eh ba, maila horreta mintzat politika errefuxatzen politika edo ba Europa n gustutu Eh, adila, adidala adira adirala nabarmen zen jakin baideak baidakigu ba adirestatu eh, españolera ia es eh, idisten edo hemen ez dirala ez ba da, ez ba la hemen eh, errefuxatuen etorrera hori ia sumatzen Euskaberrian zer gutxi eta eta bueno, Frantziako adibidea korbitugu ba kampamentu ezan eta direla ba nik esan berdez Hamburgoko bizitza Hamburgoko kolorea Zea ero alnatu dela, azken nengo hilabete hauetan, e, ba, ba, siriatik esan bez, baina bestetik ere eritreatik, asko bila etortzen nahi dianak, Somaliatik bila etortzen nahi dianak, Afganistanetik, Bai eta e, Txetxeniatik ere, eta Albania eta Serriatik. Hoi dira e, guk dokumentoretan gure proiektuan ere, e, gehen bat e, gu itzultalea gara, amabosizkuntzatan lan egiten dugu, eta hori e, edinak egen bat ezagutzen nitzugun, o sea, eta ez ditzik gure lanean e, e, behar, behar ditugun izkuntzak. E, beste gai bat aipatzea gati, ba, oso nabarmena ere, jendeak ba, dakarren trauma, eta bueno, trauma horrekin nola lan egin. Eh? Izan da, trauma hau ere ganatu dute, ero, trauma hau sortura bidean, ba, asko dira bidean traumatizatuak, asko gara mate dakarrete guda baten e, trauma. Eta geho e, badaure ere, ba, ba, bueno, arrepusatuen bizitza horretan, harrera edo zentru horietan, edo kampu horietan, ba, baita ere, okso e, bizimodugo gorra dutenak, eta hemen akti da, beti bezala ba, emakumezkoen egoera. Eh? pentsatu eh arrakarrera zentro hauek bazutan 3000 etak pertsonatakoak diren non eh, bizitzeko bueno oh, bai eh, bizitz, di, eh, baldintza materialaketa materialak daude, baina bueno, ez daukazu ez eh, pribatu pribaturako eh espazio horik eta, eta bueno, emakume askok hori zalatzen dute ba zein den hor bizitza bai eta ere e, bueno, nola adidean eraso e, ba, edoak oso ezberdinak e, e, bizitzen, eta ez, bakarrik karri ez, zuzenean errepuziatu beste gizonezkoen gandik, bai eta ere, bai ba zaindari edo dien e, horien zirik. Habe, jageroan arre, jambalderaren badaukak zuten, ez dela e, hartuko eberrezaria. Eh, bueno, asteko zerbaitekin. zein eh, zeindaz zehazki zuen erakundeak egiten duen lana errefuxiatu eta emigranteekin? Ez haiazu da hizbe zeinem soño piskada katalania, a zure erakundeak egiten duen lana errefuxiatu eta emigranteekin? Bai. bai. Bueno, ga ba, nik eh argo ezberdinetan adina iklanean, o sea, urteak curterlo a matzator eta bueno, naiza beti etorkinaren eh er, etorkinaren er, er, er, ezberdina izan. Ni ere, poz Alemanian Etorkina, nah, Etordune, Etorkineekin eh, Etorkinen eh, erakundeekin ari naizanean, batez ere makumezkoekin. Eh, ni erakunde komunetarrietan ari naiz, adibidez, eh, alemanezko klaseak ematen dizkiegu eh, Etorkinei eta hor ari naiz jaurtutako lanean, ba garai batean gehiopian bat Turkiaetik edo Kurdistanetik edo zetozenak, que los juntan aldatzen eta baita ere e, batxinatik edo datoz, edo edo edo baita ere estatuko espanoletik bar, eta orain eh ba errefusiatu hauek em erakunde esto da con amnistia izena duena, nor geiema ocularitza itzen dugu eta hirugarren erakunde batean mini izena duena Orre eh, bitartekari interkulturala egiten dugu haura, hizkuntza gehi, eh e, ez da bakarrik hizkuntzetan nola nola lagundu pertsonarak eh, leku berri batetara iristen, eh integratzen ez nuke izango baino gutxi jas iristen. Eta hori da dugu, egiten dugun lana hizkuntzaren bidez, bai, bai eta kontatzen, ba, ba olako ara Alemania haura berresua haura ezagutu behar zuna. Eta hor, batez ere, osasun arroan lan egiten dugu lehen esaten duen bezala. Eh, ba, laguntzen maten diogu jendeari medikuna jungar badu, laguntzen maten diogu ba, ez ditugu terapiak eskaintzen zenguez gialako profesionalak, baina, bueno, batzutan terapia nahikoa izaten da, eh, belarri bat, edo belarri horren atzian dagoen persona daukazu dean, zure izkuntza dakiena, eta hien zure esperientzia hoien, hoiekin eh, eh, ba, gertu da suna daukana. Hoi eh, da, eh, Ja, eh, Oñarrizko, edo, basetikan egindako lana eh, bai eta eh, estatuen finanziazioekin. Eh? Oida piztea gure gu muitzen eran arlo. Hau da gure, gure edo nere lana konfretukian, baina beste bat ezin batera. Oso gisa isa, kontatu diguzu, eh, iruditzen zaizula azken honetan Hamburgo kolore zaldatzen ari dela, ez? Eh, imigrante pilo bat sartzen ari direla, Ma. aipatu ituzun lekoetatikan Arrera, eh bueno, eh, eh mendikan, entzun dugunaren arabera, bai zo elkartasun arrera eh, dirudi egon dela Hamburgo, ez? eh Hamburgo, errefusiatuabeenganoekiko. Eh, bai, ana bad nikuzte hori batzuk esartzen dugu eskerrik asko errefusatuak ekortzen da hiseatela. Eh, ba gizarteak, eta, bueno, hau nere iditzia da, baina nikuz gizarteak eh Aldatzen Aldatzemadijoaz eta, eta aldaketa honoden bueno, denon deno, gudenok gu aldaketa horretan parte hartzen badugu edo eh, ari hoiek denon artean mugitzen baditugu baina eh, ni ez naiz oso zaleba gizarte eh, tra tradizionaletas, osea que dut eh, denon artean sortu berritzukula gure tradizioak eramana on besteak gutzak baina bueno horrekin kolore berria hartitzak hartitzatenak gizarte guztiak eta eh hamburgo momentu honetan ba, ba bintzat, oh, aukera hori badauka eta hori ere ba, ba, baikor ikusten da baikor hartzen ba, e, da ideia hori ba, e, gizartea ez da izango nabida batzuk eta baldabea jendea gauzak ez aldatzea duena, baina gizartea ja ez da izango pentsat alemaniakoa lehen zen bezalakoa e pertson hauek gutxienez hor daudelako eta ordun hori aprobetatsuz hortan egiten da eta hori da, daukagun e, nitsio tabera pertsona da erresurso hioek hartu eta, eta bueno den onarrean e, bueno da sortu zerbait berria nozki jarrera kritikoa zi nozki len esaten nun bezela e, tradizioei e, begirada guztiei begirada kritikoa botatzen baina den onarrean gauza berri bat sortu eta hor, nik fres, freskura ikusten dut hamburgoko e, irian momentu netan, hamburgoko gizartean eta holako nola da izango no ke gaine Euskal Herriata, Alemanian komparatzea zailada, e, hemen bada, edo pentsatu nahi beti, oraindikan olako eh, mugimendua jendearen gan. Alemanian nahiko minoritarioa izaten zan, ba, ba mugitzen zan jendea, ez? eta ordu nola gizarteak hartu horre, horrekin asko bolondrezen lana eta orduakazu eragusitako jendea agian lehen ere politikan edo aritzen ez zena ba, orduakazu elizetako jendea baina daukazu ere adin eta eragusitako jendea eta horiek elkartazu bidea e, oso bertu ikusten dute e, momentu netan batzuk karrenak direnak batzuk gogoratzen dutelako beraiek ere garai batean refusiatuak izan zirela. Eta e, ba, memoria historiko hori edo zorionez, ez dute bat zugaldu eta orduan ikusten dute ba, beraieke bagian bere, gurasuek, bagian beraitona Izan bat zidan momentu e, batean egoera horretan, eta horra digea ba, begarren guako, e, ba, begarren munduko gudaz, eta da, momentu hau ere ona da, ba, ba, ba elkartasunen zeintzeko. Eh, motivazioa desbernia kezatendia baina bai elkar e, gizartean elkartasun e, ideia eh dagoela. Beste gilla batzuk ere daude, es nik polit polit jarri nahi eta nikuzut hoietaz gauza hoietaz komunikabidetan gehiago intzuten dugula, ba ere eskubi aldeko jokaerak, xenofobiak, pefiratsaldeak eta barrezabar Baina, bueno, nik ez dietoan egin gingo, beraz, eh, hemen nitsa egin dezagun ba, eh, experienzia ba, ikorretaz eta asko badira. Huzon, giz, aguain, eh, jonek, beste galdera batekin godeizu. Bai, e, era laburrean azaltzerikan baduzu, bueno, eh badakit galderaneko kompleksua dela, baina eh ise gitaren gatazkak e, bai, e, arrazoia zeintzu dira ze gatazka dagoan eta bai. zeintzu direan eh guda guztietan e, ba, guda sortzeak suposatzu Gudak, e, eukiditun, erantzuleak, ez? aipatu dituzu Siria, Libano, e, pinen baditugu baita agertu Palestina, e, agian Europak eta Estatu batu egabatukate bertan implikaziorikan, e, aldiku zutzegin piskatutun honen inguruan? Ber, e, hau, hau ere, noski, planteatzen dela, badira batzuk elkartasun horri lotzen diozenak, eta oso garrantzitsua da, gogoratzea, zergaitik dago en, jende jendea hemen, zergaitik gaitik ez horri dira, noski, migrazioa eta eta denon eskubidea dela, baina badakigu ba askok etorri behar ezan dutela, eta gian guztorago egongo liakela bere etxeetan, baina bere etxeak eta bere herriak e, desegin eta akatu dituzte hain zuzen ere Alemaniako armek. Alemaniak saltzen du, Alemaniak salmenta ondila daukra eta dirutza ondila jasotzen du e, armantzalmentarekin. Hau denaz alatzen da ere Alemanian, Ez, ez paldi guztiek, baina norrere garrantzitzoa e, e, e, e, zaigu gogoratzea, e, ba armentzalmentek dakartzena, eta norki daba zendun horretan, eta Alemaniak adibidez, Arabia Saudiko, ei, armak saltzen badizkie, eta Arabia Saudin armak e, egiten badira, ba, ba geho ez, ez, gela harritu, ez gela harrituko, ba jendea e, Alemaniak tortzen bada. Eh? orken em eh, eh, iesonen iturriak iesonen eh, arrazoiak non diren zalatzen sal, eh, Bestetik, ahian errepuziaten mugimen honek dakarrena, bazantzen maiz jende, inoiz, arremanik etzuela auki, e, lurralde hauekin, eta inoiz, e, oraindik horrein dikatzekila eritrean untxe goen, politika dagoen hor. Eta, bueno, honek ere, alako ikasketa prozesu e, protesu jarri du martxan, da, konturatzeaz, uren bizi lagun hori, nungoa den, zen olako traditzea daudenen, zen olako, eh? eta, bueno, haurena ere, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, Saioa e, bukatzen ari zaigu, eta, bueno, nahi baldin baduzu bukatzeko. Azken galdera egingo dizugu. E, hola, era labur bilduz, zeintzuk dira zure irudikoz, hemen gure herrietan, esaten diren gezurrak, trenxa ofizialean edo bertxio ofizialan eran abera, errefusiatu eiburuz. Hemen entzaten, di, en, entzaten diren gezurrak eta diozu Bai. Bai, bai, bai, bueno, bai, Bueno, Gezurrak erokorrean ba, sortzen direnean bildurroiek ba, den aldatuko zaigula. Alemanian adibidez izlamoztu biongia dago, eta ni ez naiz oso erliziozalea, baina eh sorte maildi badia holako mamua kezalez lan saltutako dute gure gizartea eta zinduko ditut gure baloreak eta ba ezurro hiek hondiak dira kenduko dizkigotela lanak eta bueno hor badakigu eta justu aurre ere izketan iondu gehaso sarratsa federako kiderekin eta beraiek lana handia hemen ere egiten dute horretaz eta nondik kan datoz prejuizio guzti hauek eta prejuizioak badakigu eh sustartzen direla jendean gan ba eh, eh, Bildurrak eta sortzen, eta, eta ere ustez hortik handatot e, gezur gehienak, eta nik uste lana, zuena, irratian, eta gu guztion lana da. Ba, e, bildurrak izan badirela, eta gian ona dala aipatzea, zerren bildurzean, hori e, ona da aipatzea, baina bestetik ere, ba, ba, ba, pre eta prejuizioak izaten dira normalean ez jakintasunaren e, ondorioak beraz, gero eta gehiago informatu, gero eta gehiago bata bestearekin hitzegin, gero eta gehiago harremanetan egon, banikuskut hor bide, bideonean gala, hori izan galdera, baina naun ere lagortzena. Bai, bai, ba, eh, erabata doz gaudez, hurekin iza. Baina, ja, bukatu behar dugu, nahiko zenuke zerbait gehitu? E, zerbait ezan, zerbait... E, gehitu bukatzeko, zerbait? Bai, bueno, e, bai, Euskal Herrilea Torrita, ba, esan, alde batetikan kan, harrituta de ondo neintzela, hemen, ze gutxi e, dagoen, daionek honen inguruan, ze gutxi, pa, gonen, ba, esbalakoa dien gertu gertzutik eta nikuzut aukera, badaukagula, lehenostik kan, ere horretaz jabetzeko, eta ez daitea askotan ere pensatzen dugu, gu hemen eta gure burua kezia larra zizaketa, eta nikuzut lenostikan kan, jabetzen bagea, oza, gai e, hau eta jabetzen bagea, ba, prevenzio lan batean ari bagea, Ba, nik uste dut, e, ino izi badira, eta euskal herri agian, ez ez da degaizki, ba, erratu sektuak etortzen badira, ba, bogora dezagula, guk ere, alatu historia bat, badaukagula eta, bueno, honekin, e, jendearekin, elkartasunean, ma malten gaitzela, eta eta ez dezagula zidiztu, ba, komunikabideetan, eta batzutan zagaltzen diren, e, ba, ba, gezurrak, ez? Ordun e, bat abesteekin, hazi harremanetan, gure auzoetan zuetan, haigien, ba, etorkinak edez etorkina, edo gerleakinasi itz egiten eta desmontatu hor dauren e, irudiak eta bildurrak. hori e, da iza eta batez ere argi eduki errefusatuen etor, e, etorrera isugarrizko aukera ona dela gu guztiontzako aberasteko e, era oso zabalean, ez? Kulturalki, harreman e, pertsonalen bidez, e, beste kulturen ezauera ez Eta, bueno, ba, gure muga estu, batzutan diren estu hoiek zabaltzeko, yeah. ez, beraz. Oida. Irek editzagun Oida. Europako mugak, ez, eta etorna Oida. itezela. Iri... Irik ere, ba, buruetan ditugun batzutan mugak, berar, hau, nerezako ikasketa eta da, eta, bueno, ni naiago dut mundu koloretsu bat, eta ez kolore batekoa, eta horretan uste dut, adoz, e, iritzu batzikoa behar, ez. Bat egiten dugu zurekin era bat, hemen men, txinkurri hotxak, antxeta irratitik. Vale, ba ba eskarga nire eh, interesegati nere nere interesaguna zabaltzea zabaltzea ta kontatzea eta eta animatzea horretaz ba horragian e, eta, bueno eta ez da rotasu baina nikuz dut bene hemen, hemen ezagutzen dugun elkartasun hori ba orain ere eh man, mantentza eta eta bueno ba euskaldurrizik ere e, gai honekiko jarrera jarrera ireki bat egondagila zuk esatzen zuen onbe zela gure onerako da esak horretan. Hori da, izugarrizko aukera, eta ez dugu behar aukera hori pasatzen, beraz, Aber euskal Herria euskal herriar ere etortzen diren, ez, errefusiatuak, eta errera ematen diegu, ba, hori, hamburgoko jendeak erakutzi digun bezala. Ba, eta, elkarra remantzan, e, da, eta e, baldimaga hori, ba, hori, esperientza batzuetatik duetatik, zuekandik, eta bu, ozea, zuekangoetatik, eta guen menguetatik, eta, ba, ba, beti, ikasteko aukera izan dugu. Gisa vale, ba, Bueno,ez pues, jarraittuko dugu borrokatzen Europar ah, batasuna batasunatik ah, jendea libreki ibili da di eta ez bakarrik salgaiak.i da. Jendea hori da, azkenean personai emakune edo gizonezko edot personaa persona galako eta ez nungoa nun da persona hori ohi da. Esten du bezala garrantzitua ez da bakarrik nunikan gatzen maiziketan oragoa zen. Bueno, pues es Carmilla, ¿eh? Bye, sueñere, Va. vale, el arte... No, ba, oneraino iritsi da gure gaurko txingurrio txake entzailoa. Espero dugu zuen guztoka izan izana. Eta, ba, gure partetikan urrengo irratxaio arte. Agur!